Присів біля пані Дніпро. Чудові у вас костюми. І поєднання кольорів таке сміливе. Нічого сміливого. От зелене з бузковим – це справді авангард. Сміливу. А блакитне і золоте поєднується чудово. Про це в кожному журналі мод пишуть обґрунтувала свою позицію, обізнана у справах моди Юлька. Софія теж удала голубеньку дуребку. Були б ми богинями лісу, то убралися б в зелене. Вона вже добре зрозуміла, куди хилять ці розкішні мужики. Коли вони відійшли до бару по сигарети, мають видно валюту. Софія шепнула Юльці. Вони з КДБ, це точно. Схоже. Не може бути, щоб два десятки наших пустили отак вільно відпочивати з американцями, не підмішавши інкогніто парочки хлопців звідти. Нічого, коситимемо під дуреп. «Це у нас вийде, Юлько?» – засміялася Софія. Оголосили парад костюмів. Усі, хто спорядив щось маскарадне, стали в колу. Потім кожен показував і пояснював, хто пісною, хто танцем свій костюм. Софія затягла Зикінської, і здалека довга течуть ріка Вовга». Юлька зімпровізувала якийсь водяний танок. Їхні стримані костюми викликали стримані оплески. Зате шквал аплодисментів зірвали Зіта і Гіта. Вони удавали русалок. Потрафили вбратися у зелені колготи на голе тіло і задекоровані зеленим папером лівчики. Колготи, хоч і не дуже прозорі, давали можливість публіці порахувати кожен волосок у них спереду. Вихляючи у непристойний спосіб місцем, з котрого росли ноги, які на час імпрези якась сила з'єднала докупи, русалки ж нібито, вони плавно пересувалися залом, не би виконували танець живота. Чоловіки свистіли, тупотіли ногами, плескали в долоні. Бабусі і дідусі демонстративно повідверталися. Ігор Кирилович кивнув Юркові. Той звівся, підійшов до дівчат, які саме завершували свій заключний танець. Проте очікуваного дощу доларів та іржання ржання божевільних відхітів мустангів у преріях не дочекалися. Ніхто не кинувся на випередки переконуватися, чи насправді оті ноги зрослися у риб'ячий хвіст, чи то тільки примха маскараду. Юрко щось сказав їм на вухо приємно з посмішкою. Дівчата зникли і більш не з'являлися. Я їм показав берег і сказав, що вони діставатимуться до нього в плав, як русалки, якщо іще одну хвилю світитимуть отут грішним тілом. Цю акцію КДБ із врятування іміджу держави Софія Павлова палку схвалила. Потім на естраду вийшли хлопці-масажисти. Вбрані у кімоно і загримовані під японців, вони зобразили воявничий східний танець бій. Чудово. Софія з Юлькою ледве долоні не повідбивали плескаючи. Надійшла черга американців. Отепер вони побачили, що таке справжній маскарад.